Salmul 61. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la el este mântuirea mea. Pentru că el este Dumnezeul meu, mântuitorul meu și sprijinitorul meu, nu mă voi clătina mai mult. Până când vă ridicați asupra omului, căutați toți al doborului socotindu-l ca un zid spovârnit și ca un gard surpat. S-au sfătuit să doboare cinstea mea.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 Reversați înaintea lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru. Dar deșertăciune sunt fiii oamenilor. Mincinoși sunt fiii oamenilor. În balanță toți împreună sunt deșertăciune. Nu nădăjduiți spre nedreptate și spre jefuire, nu poftiți. Bogăția de arcurge nu vă lipiți inima de ea. Odată a grăit Dumnezeu aceste două lucruri, am auzit.